Szőr bundafej. Fapipa úr attól félt, hogy otthon a felesége kérdőre vonja, pedig csak fej nevű kutyáját sétáltatta. Meglátott egy ősrégi mozit, azt sem értette, hogyan került oda. Bementek és megnéztek egy filmet. Jegyet nem kellett vásárolniuk, a kék köpenyes takarítónő előre köszönt. Óriási elemlámpával helyükre vezette őket a szinte üres nézőtéren. A kutyára mosolygott és megjegyezte. Nem szeretném, hogy valakinek a bokájába harapjon, adok neki egy kis párnát. A kutya udvariasan hallgatott, majd mikor a hölgy visszaérkezett, ropogósan bokáharapta. harapta. Az megsimogatta buksiát. Aranyos vagy, bütyök! Az ebb ezernyi apró darabra szedte a kispárnát, és elhelyezkedett gazdálya ölében. Aztán a kiáratnál, elhagyva a tömeget, elindultak hazafelé. Az összes néző más irányba indult, ők pedig elcsodálkoztak, milyen szép, szinte tíz méternyi széles sövényöveszte lett a járda, teli méteres törzsű fákkal. Így a lombok a létező, de nem túl erős közvilágítást kellemes homályjá szelidítették. Este tíz óra körül járt az idő. Miközben ebe ide-oda rohangált egyik kaputól a másikig, azon is elcsodálkozott, hogy az egész utca úgy néz ki, mintha nem önmaga lenne. Emberszabású, blokktalan, nélküli valódi lett. Mond fej! Miért haraptál a takarító nő lábába? Azért, mert egy távoli rokonunkat láncra verte, A szívem is belefájdul. Jó, mondjad. Itt Fapipa úr megdermett. Te kutya, mióta tudsz beszélni? Kölyök korom óta, De csak ritkán élek a lehetőséggel. Életemben most először. Egyébként az ubul fejet abba hagyhatnád, mert nem szeretem hallgatni. Értve? Elmondom. Szegény úgy érezte, nagyon szereti a gazdája. Mint te engem. Mit is kezdene nélküle? Gondoskodik róla, majdnem minden második, harmadik sötétség után, miután a sárga világos pöttyöket és a nagy kék etetőtállat nézegette, gyönyörködött bennük. Még énekelt is neki, mert enni kapott. Szerinte vigyázott rá. Neki adta azt a gyönyörű zárt hátsó udvart, Ahol kicsit unalmas, mert nem látott ki, De biztonságban volt. A gazda óvta és védte. Úgy szerette, hogy még lánccal is oda kötötte. Tény, hogy ezt nem értette pontosan, De a gazda nagyon okos. Mit is enne, mit is inna nélküle? Talán előző nap is kapott vizet, de nem biztos. Amikor a nagy fényű forrósító leváltja a sárga etetőtálat az égen, jó lenne egy kicsit több víz, mert néha nem tudta miért, de ilyenkor is látta a sötétet és a sárga világító pöttyöket. Sőt, minden más színű karikát és pöttyöt is. szép volt. Csak olyan furcsán érezte magát, de a gazda szereti, és bármikor megvédi bármitől. A mellett okos és ügyes. Kinek van ilyen háza, mint neki? A saját hol adta, hogy ágya lehessen. Érezte a szagát. Szegénynek rossz lehet abban a túlméretezett házban. Még soha nem volt bent, el sem tudta képzelni, honnan vesz annyi rongyot, hogy neki is legyen ágya. Lám, neki ezt biztosítja. Szokott bekiabálni, meg énekelni is este felé, olyankor is, mikor már nagyon éhes volt. Ő is mindig nagy szeretettel visszakiáltott. A baj, hogy a rokonom nem értett emberül. Azt mondta. Menj már arrébb, te rohadt dög, a beledett taposom ha itt ugat széjjel nappal. A héten már kaptál lenni, nesze, ezt hozd be négy -öt napra. Ja, itt egy kis víz is. Bár értette volna a becézgetését. Könnyűnek érezte magát, és mindenfelé rengeteg színű katicabogár vagy más lebeget körülötte. Kicsit szomjas volt, meg éhes. Nagyon. Mi baj lehet a gazdával? Érezte, hogy otthon van, mégsem tud oda menni. Mit csináljon? Biztosan bajban van, ő meg nem bír lábra állni, hogy szétszakítsa a láncot és a segítségére siessen. Nagyon szeret engem a gazda, és én is nagyon szeretem őt. Mi van velem? Nem érzem a szagokat, nem hallok rendesen, minden forog. Ó, a fene egye, hát nem ide döglött ez a törpet a portján? Már büdösödik franca pofáját. Nem elég, hogy zabáltattam, most velmeljem el. másik dögöt helyette, hogy ácsó udvarban, hosszú láncon, A farakások között, a tolvajoktól megvédjen. Ez már a harmadik az idén. Jól van, bundafej, elbőgöm magam. Emlékszel még arra az éjszakára? Melyikre? Amikor te, az azaz szőr bundafej, Kutyisztikusan viselkedett. Hogyan is tehetél volna másként? Úgy véltem, talán nem is érted magad, csak érzed. Hátsó lábaidon álltál, kifeszültél teljes testedben, és valamit vártál, mert folyamatosan simogattam a fejed. Érzékelted, hogy ugyan szeretlek, mert a fej simogatásnál kellemesebb érzés csak a szívből jövő rámosolgás, de jelen van némi hanyagolás is. Olyan lapogatom a fejed, és akkor nyugton maradsz módra. Neked nem ez kellett, hanem az a másik, sokkal erősebb, amiért az összes kutyát otthagynád. Biztosan kapnál érte legalább három fülvakarást. De gyönyörű is az, mikor az oldaladat vakarják, lapogatják, és néha mert rossz fát teszel a tűzre, ez ilyen emberi szöveg. Azt hittem, nem tudod, mit jelent. Kapsz egy játékos pofont, menten szétharabdánád a felhőket. Fél órája áldogáltál hátsó lábaidon, és úgy, de úgy emelted a fejed, hogy öröm volt nézni. Tátott szája félig kinyújtott nyelvvel lihegtél. Emlékeztél, hogy amikor odanyalsz, mert az a legszívadóbb kutyadolog, mindig pofán csapnak. Önmagad láncra verve próbáltad visszatartani ezt az indítatást azért, hogy lenézzek rád, elmosolyodjak, és két, a se baj, ha egy szót szóljak hozzád. Utána még az is lehet, hogy megkockáztatsz egy szeretett nyelvnyújtást. A kutya nem tudja magát ellenőrizni ebben, úgy vélem, csak ha nagyon erősek a céljai, mint akkor. És megkaptad. Megvakartam a füled mögött, éppen ott, ahol legjobban esik kicsit orcimpáit szétfeszítve, amolyan kutyavicsorgást mímeltem. Nagyon jól értetted, szétvetett a boldogság. Alig vártad az estét, amit hűben hempergőzve, a csillagokat szétszimatolva töltöttél, és minden cimbora öröm fogadva nagyra szemekkel a holdat mustráltad, majd beleharaptál. Persze csak az illúzióba, de olyan jól esett az íze, hogy eldöntötted, Végig énekled azt az éjszakát. Egy ilyen örömteli nap után a legkevesebb, ha szerenádot adsz. Olyankor mindig kijövünk, mogorván, de jó hangosan beszélünk hozzád. Neki támaszkodtál a körtefának, és azon az éjszakán végig a hátsó lábon állást gyakoroltad, mert nagyon megerültető volt az a fél óra. Két-három alkalommal majdnem melső lábaidra kényszerültél pottyanni. Ilyen nem következhet be még egyszer. Reggel igen nagy csodálkozást váltottál ki, addigra önkiképzett ebb lettél, aki bicegve ugyan, de már támaszkodás nélkül is meg tudott tenni hátsó lábain néhány lépést. Ezt most miért mondtad el? Csak. be Egyébként honnan tudod, hogy mit és hol csinált ez a takarítónő? Kutya vagyok. Ja, igen, ebben mindenre válaszoltál. Nem vár, Nem. Bár ez a mozi itt a hátunk mögött azt hiszem el is tűnt. Rosszabbat is tudok róla, ez egy gyilkosságtárs kitervezője. A minden itt. Lakodalom van a mi utcánkba, ide hallik zengő muzsikája. Ezt nyikorogta a rezes banda. A trombitás hatalmas hangszere teljes köré tekeredett, csak azt nem értették, hogyan fog kimászni belőle valha is. A násznép a menyasszonyal és vőlegényjel a templomba tartózkodott, esküvő esetének fennállása miatt. A férfiak nem kismértékben ittassák közeli állapotú csapata, a zenekarra kornikált a templom előtt. Időnként egy-egy ember kijött csendreinteni őket, mert úgy nem lehet rendesen esküdni. Visszavettek egy cseppet az űrzavarból, majd újra kezdték. Megjelent egy alak, képű, végtelenül szomorú ükapámmal, egy póráznak nem nevezhető dróton maga mellett. Azt mondta, megy, azt levágja a fejét. Múresre kell tanítania, mert megevette egy csirkét. Egy jó akaró érdeklődött. Telajos, hogy akarod ennek a kutyának a fejét levágni? Hát szerte harap. Azt felelte, elviszi a dökútig, hozzáköti egy fához jó szorosan, és ott pusztul. Majd ő magamra, csak ne féltsék. Ükapám, csak állt a szerencsétlen. Érezte, hogy nagy bűnt követett el, és iszonyatos büntetést fog kapni, amit kutyafejjel jogosnak is vélt, mert az ő gazdája is mindig és mindenben helyesen döntött. Leszegett fejjel vinnyogott, mint egy síró gyermek, pedig pár órával előbb még minden betolakodónak neki esett volna. Akkor csak állt bűnbánóan. Minden férfi zsebében volt egy flaska, így aztán Dezső jól teleitta magát borral. Ez esetében legalább egy decit jelentett, nyolc-tíz üvegből külön-külön. Közben az esküvés megtörtént, már majdnem jöttek is kifelé a templomból, mikor megjelent a derékig véres Dezső Olyan volt, mint egy hülye kis kölyök, hencegte. Mindjogott magában, meg a bamba szemeivel, Ozt hagyta, hogy odakössem a fához. Mikor felemeltem a baltát, csak bámult, mint egy divis. Ilyen zaklatottság után megérdemlek még egy kogybort, nem de? Ki volt ez a deső? A nő ura. Borzasztó. Képzett bundafej, a város tele volt ilyen és ehhez hasonló mozikkal. Megpróbálom neked elmagyarázni. Az ifjúsági mozi semmiben sem hasonlította többihez. Olyan gyönyörű plakát együttest, mint ami ott volt, ritkán lát az ember az összes létező mozi műsorával, és képzeld, nem este nyolctól vetítettek, hanem naponta hat előadásban. Édesapám az órájára nézett, és utcú el a hármas gimnázium előtt, csak futott és rohant, ritkán láttam olyannak a fatert. Ben napám elkezdte olvasni a hihetetlenül jó film szövegének feliratát. Fura mozi volt, borzasztó nagy vetítő vászonnal, pedig otthon a kultúrházban is széles vászon volt, ám úgy látszik, a szélesnél is van szélesebb. A nézők nem beszéltek. Én nem tudtam eldönteni. Itt mindenki megkukult, senkit nem érdekelt a film. Otthon olyan jókat kiabálunk. Közben kiderült, hogy a mozi neve Arta, azaz művészet. Később hét egymás utánban következő napon megnéztem a piszkos tizenkettőt, aztán az utolsóról kijövet egy limonádéra átléptem a japortba. Mire megittam, lebontották a mozit. Ritka keservesen esett, mert ugyanaz indiános filmterme sokkal kicsinosítottabb volt, Nekem mégis a piszkos tizenkettes, ifjúsági tetszett akkor a legjobban. Kertet alakítottak ki a helyében, de sosem mentem közelébe sem. Bár szépen virágzott, gyönyörű, söröző asztalok, székek és malhába rakott sörös ládák borultak virágba. Jól termett, mert sörkert volt, de én bolykottáltam. Valahányszor ránéztem, mindig az ifjúsági mozi jutott az eszembe. Első önálló mozizásom az Oradea értelemszerűen Nagyvárad moziban esett meg, amikor unakahúgomékkal rárobogtam a Love Mai napig szívesen nézem. Talán négyszer-ötször is láttam. A piszkos tizenkettőt a hetes számú bemelegítés után még kétszázszor. Már nem tudom követni, hogyan vándoroltatódtam át a Transzilvánia mozgókép egy csapat katona közé, ejtőernyősökről szóló propagandafilmet nézni. A Krizana és Pátria mozikat nem szerettem. Nagyon egykapta fára épültek, olyanok voltak, mint a hirtelen nőtt panelek. A május első moziba, ami rossz hírénél sokkal jobb állapotban volt, talán el is lehetett volna néha menni, de jut sem. Az egyedüli, ősiben honoló, ősi moziba nem volt érdemes betévedni. Érdekes. Meg szép is volt. Ekkor a mozi utolsó látogatója, vagy valamelyik udvarból kigördülő kocsi indult el feléjük. Mert érdekes, a házak kapúja előtt nem volt egyetlen kiárat sem a kimondottan keskeny és gyérközlekedésű csendes utca irányába. A kocsi elől félrehúzódtak, hadd menjen szegény, gondolták. Fapipa úr akkor vette észre azt a gödröt, amit emlékezete szerint még szilárd járdakérek fedett másodpercekkel korábban. A kocsi fékezett, mégis óvatlanul csúszva pottyantak bele a lágy szementbe. Elkezdtek sűjjedni, mégsem nyitott ajtót senki. Megvoltak győződve, hogy néhány centiméter süppedés után szilárd talapzatot érnek a kerekek. Fapipa úr és a kutya is nézték az emberek nyugodt tekintetét, ami csak akkor változott meg, mikor már az arcuk is épphogy látszott. Aztán a kocsit elnyelte a beton. Fapipa úr pillanatnyi tanácstalanság után a gödörbe vetette magát, segíteni akart, de csak süllyedt és süllyedt. Már nyakigért neki a beton, de még a kocsi tetejét sem érték a lábai. A kutya megijedt, vagy csak okosabb volt gazdájánál, a sohasem használt pórázát bedobta. Fapi paúr már csak fogaival tudott belekapaszkodni. Szőr bundafej nekifeszült, de mert a lehetetlent nem ismerte, természetesen kihúzta. Ez így nem megy. Apropó, ezeknek fogy az oxigénjük, meg segítség is kellene. Mint látom, egyedül nem tudok mit tenni. Jó a beton ezen fajtája. A telefon hullámait is ketté szakítják. Így seki, sebe nem tudnak értekezni. Figyelj, bundafej! Rohan végig az utca összes házát. tép ki az ablakokon bevezetett kábel-tv zsinórokat. Közben ugas ahogy csak bírsz. A kutya bólintott, nekilódult, tette a dolgát. Ám egy kivételével az összes házban visszadugták a csatlakozóba a kihúzott vezetéket. Kinyúltak az ablakon, felhúzták a lógó kábelt, aztán leengedték a redönyt. Az a bizonyos kivétel kicsapta a kiskaput, hozott egy lapátot, hogy agyon ször szőr ám ő nem hagyta magát. Elrohant, közben a lapátos kergette, így vezette odagazdájához. gazdájához. A pasas odaért, Majdnem beleesett a gödörbe, ahogyan félreugrott. – Mi ez itt? – láthatja. Az előbb belezuhant egy kocsi az összes utasával, és elnyelte a beton. – Ki kéne őket szabadítani? – Én már lemáztam, de ha ez a kutya nincs, ez a drága. – Már nem mert kutyamód beszélni vele és róla, most én is valahol ott hevernék, ki tudja, milyen mélyen a beton alatt. Szerintem ki kellene húzni őket, Úgy tudom, elég kevés levegő van Egy olyan kocsi belsejében, Bár ennyi idő alatt lehetetlen, Hogy elfogyott volna. Rohanok a létrámért. Mindent úgy tett, Mintha egy macska forró parázson futkosna. Hangtalanul visszajött, Az ablakon senki nem nézett ki. Bundafej megégyezte, Itt marhák laknak. Ekkor egy hölgy kinyúlt, Palacsintasütővel jó fejbe csapta, visszarántotta, és leengedte a redőnyt. Így már ő sem látott, és nem is hallott semmit. – Valamit kérdeztél az előbb, válaszolnék. Igen. A lapátos ember ekkor érkezett meg cókmókjával, mindent hallott. Szemében némi rosszallást látszott. – Nem mindenki marha, rosszul mondtad, kiskutyám. A lapátos embert nem foglalkoztatta a kutya beszédképessége, a palacsintasütős hölgyet sem, aki az éjfélhez közeli időpontban valószínűsíthetően sütögetett. Érdekes. A két férfi leengedte a létrát, amit elnyelt, amíg meg nem kötött beton. Ekkora mélységre nem számítottam. Megvallom én sem. A lapátos ügyködött. Nagyapám nehéz búvár volt a szennyvizeseknél, valahol a pincében megvan a teljes felszerelése. Pár másodperc és jövök. Ez az ember tényleg tudott sietni. Magába sem csípett, rohant és felöltözve érkezett. Pedig az a szerelés a maga ólom tappancsaival írtóra nehéz tudám lenni. Ő megugrándozott benne. Ide a fejem tetejére akasszátok fel a láncot, és eresszetek. Hol a lánc? Hol lenne? A hátamon. Ja, ez a rettentő nagy vasizé. Nem bírom levenni. Majd ketten a kutyával. Szerencsét, hogy kutyába vettél, morogta szőr bundafej. Aztán leszerelték a hátnehezéket. Egy kampóval a megfelelő helyre akasztották, aztán húsz méter mére eresztették a pasast, de nem ment tovább. Annyi lánc volt összesen, ő meg még így sem érte el a kocsi tetejét. Most mi a tegyünk, bundafej? Szerintem húzzuk fel. Úgy emlékszem, nem volt levegő tartája, de abba a felszerelésbe beleszorult annyi, amennyi neki kell. Köszi, utána meglátjuk. Húzták, ameddig csak bírták, aztán a fejéről letekerték a sisakot. Vette egy nagy levegőt, és belevisított az éjszakába. IDIÓTÁK! Azt hittem, megfulladok. Nem vacakolok tovább ilyen kétbal kezesekkel, Egyszer majd csak betömik ezt a gödröt, Rondítja a szép üres utat. Bár mindig ilyen lenne nappal is. Pedig itt még ilyenkor sem szokott csend lenni, Nyüzsögnek, ordítoznak. A lapátos kapta a holmiát, És úgy tűnt el, mint szürke szamára a ködben. Bevágta a bejárati kiskaput, majd egy másik fémes kongású ajtót, ami a pincelejáró volt. Úgy döntött, aznap oda lenne alszik. A nagypapa úgy úgyis meg kellett fürdetni. Fapipa úrnak csak ekkor jutott eszébe, hogy talán ki kellene hívni a rendőrséget és az egyéb illetékeseket. Bundafej még egyszer bevakantott a serpenyős asszonyság ablakán, aki ettől kidobta a telefonját. Mire a rendőrséget hívták, már ő is megjelent. Kikapta Fapi úr kezéből, és belekiáltott. A túls oldalról meg vissza. Tehát, oda hívnak rendőrt? Igen, itt mocskos disznók vannak. A diszpécser leellenőrizve a hívást, indította az első arra kószáló rendőt, aki pár pillanat múlva belerohant Fapi úrba. Hékás, maga mit művel itt? Kérem szépen, abba a gödörbe, ott, maga mögött, úgy két-három órája, személyzetével beleesett egy kocsi, ki kellene menteni őket. Mit beszél, milyen gödörbe? A zsaru ráment a felületre, ugrándozott. Ember, ezt ma itt egy négydimenziós rajzolóművész készítette. Már csak segítségnyújtás elmulasztásáért is fel a kezekkel. Mert bármit látott volna, nem illik engem ide rángatni órákkal az esemény után. Fapi paúr meglepődött. Megfordult, tarkójára rakta a kezeit. Filmekben látta. A rendőr odament, mind a kettőt lehúzta, és Fapi urat megbilincselte. Na de volt ott egy kutya is, aki csak rosszalta a bánásmódot. Torka szakadtából ugatott, elhátrált. A rendőr, hogy jobb tüzelési pozíciót vehessen fel, tett néhány lépést hátra. A kutyát négy lövéssel sem tudta eltalálni, de a fa mennie kell. Ő sem értette, miért lett ilyen lövöldözős azon az estén, de a jelentésben majd rendezi. Bundafej hátrált, oldalra lépett, és lenézett a mébe. A rendőr bezuhant, és elnyelte a beton. Majd a járda ismét rajzokkal Teli szépséggé lett. Fapipa úr Felnyögött, széttárta A karjait, ezzel Fapipánét akaratlanul pofonvágta. Mi van veled, Töhötöm? Fél órája Nyögdécselsz, kiabálsz. Hol segítséget kérsz, hol ugatsz? Reggel van? Az. Fel kéne kelni, bundafej mi csinál? Ki Kicsoda? Szőrbundafej! bundafej! Tapsimanóról beszélsz. Bár már ezt a bundás nevet is elmondtad néhányszor, Szerintem az őrhelyén tölti szolgálatát, mint mindig. Figyelj, ugat. Beszélt, kutyául. Észrevette, hogy felébredtünk. Amúgy valóban elég rondát álmodtam, nyisd ki az ablakot. Jé, ide egy nagy gödröt rajzolt valami mai művész. Ne.